igen, igen, igen. megvagytok döbbenve megvagytok döbbenve, lehúztuk a ledzepelint ennek számos oka van két oka is van, a vendégem már itt ülve mellettem de ő a kisebbik oka a nagyobbik ok, hogy hihetetlen napot ünneplünk halld mondjam meg, ez nekem ilyen személyes öröm én már nagyon korán, nagyon régen kiszúrtam magának, magamnak Teréza anyát, és hát én mindent amit lehetett, hogy próbáltam elolvasni tőle, róla és a mai napon avatták szenté, az a fantasztikus, hogy mindig szoktam nektek felolvasni evangéliumi részletet, és hát én nem vagyok babonás, de hát elképesztően ideillik. Ezért egyből, tudjátok, az izgat minket, hogy milyen az Isten, aki velünk bajlódik, próbálunk rájönni az ő gondolkodására, az ő mentalitására, hát ha jó lesz mintának vagy példának, de most egy olyan rész következik, ami hát a gyerekeknek nem valós, sőt a felnőtteket is vigyétek el a rádió elől, csak az maradjon, aki bírja a radikalizmust. Én, eh, hosszú bevezető van, ez is mutatja, hogy súlyos dolgot fogok olvasni. Én értem, ahogy egyre nagyobb lett az egyház, intézményei lettek, szerzetes szendjei, stb. stb., úgy kellett a, a Bibliában olvasható igék radikalizmusát csökkenteni egyszerűen bizonyos dolgokról nem beszélünk vagy csak úgy hogy a tű, át, tű fokán átmegy a teve arról eszünkbe jut a gazdag ember de erről ne beszéljünk meg és ugyanilyen rész ez is de sajnálom egyszerűen a magasságos megbízásából mondom, hogy sajnálom akkor is ezt mondta abban az időben, amikor Jézust nagy sokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt. Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt, még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. Á, puf, tehát egyrésztől ne álságoskodjunk, mondjuk ki, hogy nagyon sokszor gyűlöljük anyánkat, apánkat, testvérünket, önmagunkat, tehát most nem kell ez a bulvár sztori, hogy mindenki szereti egymást, de hát természetesen nem erről van szó, valami magasabb mértékű radikalizmusról van szó, és azért mondom, hogy bajba lettem volna, ha nem ma avatják Teréz anyát szenté, de hadd mondjam el, hogy ő ennek az igének megfelelően élt. Ányesz bokraxiú, szkópiai lakós, tehát önmagában is csodálatosnak tartom, hogy a legújabb, katolikus egyház legújabb keresztény szentje, az kópjéból való. E, a, a, az egész életében félelmetes csodák és elképesztő dolgok történnek, mégis ha valaki elolvassa az ő ön, ön, ön, naplója, szerűségét, hát döbbenetes dolgokat tud meg. Ő magát a sötétség szentjének tartotta. Egyszerűen e, Sokszor úgy érezte, hogy nincs a szívébe szeretet, vagy öröm, vagy egyáltalán nincs is Isten, vagy ha, van Isten, ha nincs Isten, akkor nincs Jézus, pedig hát ő nagyon szeretne Jézussal együtt lenni. Már 40 éves korában felmerül benne, hogy de jó lenne meghalni. Hát, hogy mondjam a borzalmas hírt, 84 éves korában, amikor comnyaktörést szenved el, akkor még utána él rettenetes hosszú életet él, szeg. Én nem tudom, miért csinálja ezt a jóisten, de akit nagyon szeret, az valami elképesztő dolgok elé állítja. Ö, egyszer lehet, hogy majd tartok nektek egy teríz anya teljes órát, mert ö, nekem a kedvenc történetem az, hogy ő minden megkapott Nobel-díjat, ezt, azt, amazt, rettenetesen ö, félt ezektől a díját adóktól, meg nem is akart nagyon Európába utazni, Tudta, hogy sokkal veszélyesebb itt Európában, mint Indiában. Cipős dobozban tartotta a nobel díjat mindig el akarta adni, és akkor mondták a nővérkék, meg a többiek, hogy ezt nem le a piacon, ott a helyi piacon, hogy hát, ha valaki ad érte valamit, és mondták, hogy ebben nagy baj lesz, ezt nem szabad, ezt nem szabad. És van egy híres története, én most megpróbálom sírás nélkül elmondani a kedvencemet róla most, hogy szentél avatták, de neki nagyon egyszerű volt a módszere, ez a, amikor Kálius Strauss lelépett Indiába a vonatról, és így meglátta, hogy kik hevelnek az utca hát aval a avalamózulattal vissza is szállt, igaza volt, megvédte magát, ő Teréz anya pedig azt mondta, hogy ne emeljük föl túl magasra tekintetünk tekintetünket, csak az első lépésre figyeljünk, egyébként ebben a mondatban is, ami, a, a, ebben az igében is, a tovább olvasnám, Arról van szó, hogy nem csak építkezünk, hanem a következő lépést is meg kell tennünk. Tehát pont ide tartozik ez is, és rendkívül fontos. Annak ellen, hogy nagyon jó terveink vannak a jövőre vonatkozóan a következő lépés keresztjét viselni. És ő elkezdte felszedni ezeket a haldokló szerencsétleneket, három nap után már két lány csatlakozott hozzá. És egyszer bement egy ilyen nőhöz, aki, hát ilyen dobozlakás, nagyon szegényekről van szó, dobozlakásba lakott. És talált egy lámpát, és kérdezte tőle, hogy hát miért nincs meggyújtva. És akkor mondta a nő, hogy minek gyújtsa meg, hát ide nem jön senki, ő egyedül szokott a sötétbe ücsörögni. Na is akkor most kell kibírnom sírás nélkül, és akkor meghalt. A halál előtt kapott egy táviratot, amit ez a nő írt, és azt mondta, hogy mondjátok meg a barátnőmnek, Teréz anyának, hogy ég a lámpa. Azért mondom, hogy hú, ez óriási történet, 40 kiló se volt a nő, fantasztikus bátorsága volt, néha a sunita polgár polgárháborúban mind a fél üvöltözött vele, hogy ezt nem csinálhatja, hogy mászkáz az utcán és kaját gyűjtöget, szerencsére a síták is, szuniták is begyűjtötték és hazavitték. Mondom nektek, hogy Indiában három napos gyász volt, amikor meghalt pedig, ugye az indiaiaknak nem sok közük van, vagy, vagy kevés közük van a kereszténységhez e, Teréz hát e, o, olyan dolog nekem ez, hogy most Teréz anyát szenté avatták, hogy fú újból olyan leszek, mint egy középkori keresztes lovag a szenteken keresztül fogok hinni az én egyházamba de ezután a szépséges nap után, amiben azért végig fogjátok föl, hogy a kereszténység azért alapvetően nem egy ilyen tutyi-mutyi posvany, amibé alakult hihetetlen radikális gondolatok vannak benne, ami most világ problémát is okoz. Tehát a római pápa és a magyar kormány szembenállása is, majd mindig mondom nektek, hát ezekhez a szövegekhez kötődik bizonyos radikális, az írgalmasság, a szeretet, ezek olyan dolgok, amiben hát nagyon nehéz kompromisszumot kötni a terézanyák miatt. Tehát nem azt mondom, hogy a, nem a kompromisszumokon keresztül vezet a történelem és az élet, de nem csak a kompromisszumok vannak politikus barátaim, hanem vannak a szentek is. És szentséges józánét fogtok hallgatni, és utána egészen másról lesz szó. És is ö, Tényleg itt személy, szemben Dr. Sónjai Gábor, szervusz. szervusz Mi többször beszélgettünk Már ö, más rádióban Tehát azért ö, Mégis úgy fog tenni, mintha valami Tudatlan idegen lennék, egyszerűen azért Mert meg vagyok győződve, hogy a Magyar Társadalom nem jól informált Számos kérdésben És ö, Amiért bejöttél, annak az apropója az, hogy betörtetek Kínába, ha egyszerűen... Ford... Mondjuk, hogy folyamatban van, igen. De figyel, így kell már érted, a frontvonalban, nem az, hogy folyam... betörtük. Jó, tehát folyamatban van a kínai, de mi, miről van szó? Ez, ez egy hosszú folyamat, ami egy, egy daganatlenes kutatással indult, hogy hogyan lehetne valójában áttörést elérni a, a daganatlenes gyógyítás daganat a uh -huh. frontján. És ennek van nagyon sok ágazás, leágazás, az egyik az, hogy vannak, van egy dologatás gyógyszerünk, amit állatgyógyászatban használnak már 17 éve, és előkészült alatt van egy humán gyógyszertős könyvezése, miközben van olyan termék, ami, ami szintén alkalmazható humán fogyasztásra, de nem regisztrált, mint gyógyszer. És ezt forgalmazzuk ezt a terméket 17. éve, és az látszik, hogy a világ minden pályáról egyre gyakrabban egyre komolyabb megkeresések érkeznek, hogy szeretnék forgalmazni ezt a terméket, és, és így jött Kína is. Ugye Kínában, ott az Sankai Egyetemmel van kapcsolat, aki itt volt a konferenciánk, és az egyik kutató és Sankájból összeállt egy, egy komoly szakmai, orvosi, üzleti csapat, akiknek az a tervük, hogy a mi termékünket bevigyék Kínába, és Kínában volt egy nagyon nagy értem ez a 16 ezer ott volt ennek a vízzel kapcsolatos ö, kiállításnak, és ott bemutatták a ami termékünket is, és talán és, nem meglepő módon, de, de nyilván nagyon nagy volt az érdeklődés iránta. Mondhatjuk azt, hogy azért Shanghai most azért többet számít a tudományos ö, világ szempontjából, mondjuk, mint 10 vagy 15 vagy 20 évvel ezelőtt, tehát egy ö, olyanokról van szó, akik éppen csúcs, ö, értelemben foglalkoznak szinte oktatástól elkezdő tudományjal. Én azt gondolom, hogy az egészben biztos, hogy, hogy az, ami ma a világban a tudomány frontján elérhető, az Sankajban Jó, csak kell, Igen. igen, igen. Kik kell mondani, mert meg kell igen. szoknunk az, hogy nem Amerik, korábban Amerika volt, mondjuk most, meg már lehetőség. A, a Hallgató mit képzeljen el? Egy pirulát? Tehát, mert mondottam, nem. gyógyszer, de igen. Hmm. Tehát az egész arra, arra felismerésre épül, hogy, hogy a természetben meglévő nehéz hidrogén. Ja, így mondom, bocsánat a ügyvédeknek, meg bárkinek, ja, és félért, tehát nem, nem fíjárt. Igen, ja, csak hogy jó, nem, mert tudom, nem hogy milyen gondolszak az emberek, de nem, hogy mi szabadon beszélgetünk most erről, igen, bocs. Igen, tehát a felfedezés, vagy a kérdés az volt, mikor elkezdtem dolgozni az Országos Onkologi Intézetbe, hogy a természetnek nem van a nehéz, a hidrogének egy nehéz változat, ezt deutériumnak hívják. A deutériumnak a koncentráció mi hatszoros 6-szoros a vérkácium szintjének, 10-szeres a vér magnézium szintjének, és ennek ellenére 60 éven keresztül mégsem kérdezte meg senki, hogy van az biológiai rendszerekben, az élő szervezetben, vagy az emberben, van-e bármilyen szerepenek a deutériumnak. És mikor én ezt elkezdtem vizsgálni, akkor használtam csökkentőanyagot. Mikor kezdted, el, 1990 -ben. -ben, igen. de 1990-ben. 90-ben. Az rég volt. E, akkor próbáltam, illetve elvontam a deutériumot daganatos sejtektől, meg egereket izadtunk, a deutérium tartalmú vízbe, amelyekben korábban tumort ültettünk, és akkor az derült ki, hogy a sejtek osztódása leállt, uh -huh. és a daganatok pedig eltűntek az egerekből. És ebből, ebből arra következtetésre jutottam, hogy a deutériumnak kitüntetett szerepe van. Ezek, ezek Amikor következődés... erre rájöttél, hogy reagált a szakma, vagy mi történt? Az, az két irányba ment el. Egyrészt volt egy, egy háromnapos pozitív felfutás, ami ezt, ez négy évvel később kapott uh -huh. nyilvánosságot, és utána jött nyilván az ellencsapás, és hogy annak lennie kell, mert, mert ez a megközelítés, hogy hogy is van egy mechanizmus, ami nem a molekulák szintjén szabályozza bennünk a folyamatot, nem szub molekulárisan. Ez, ez, ez azon, ez nyilván gyökeresen meg fogja változtatni Itt a, a gyógyszert, kutatást is, meg úgy általában biológiáról gondolt uh -huh. képeinket. A... Akkor amikor erre rájöttetek, akkor milyen szövetségeket kerestél magadnak? Vagy hogy történt, mert azért ez egy komolyabb stáb, ugye, aki evel foglalkozik. Nem, ugye a tudomány mindig mondom, úgy, úgy működik, hogy ha valaki talál valamit, akkor azt mindig dobolja dob közösbe. Ez azt jelenti, hogy legközédi tudományos szemplaokban. Mélénk 93-ban jármer az első. Ilyen tudományos cikkünk, és előtte is, meg utána is, én nagyon sok embernek adtam kutatótársaknak vizet, csökkentett deutérium tartalmú vizet, hogy vizsgálják meg az adott rendszerűbe. És a dolog attól volt jó, hogy én egy éven keresztül ismételgettem a kísérletet, hogy miért pont úgy jön ki, hogy én elképzelem, hogy ki kell jönni, hogy nyilván az ember kizárja mindenféle artefaktot, és ezért adja oda az ember másoknak is a, a potenciális készítményét, hogy, hogy az ő laborukban is úgy jön ki, tehát hogy a hát pont igen. ugyanúgy jött ki, uh -huh. hogy elég megnyugtató. A, megnyugtató. Igen. A, és, a, há, hányan olvasták, vagy idézték a cikkjaidet? Most, ha megnézem a Research gate ott 3500 zonban az, azok, akik megnézték, uh -huh. és egy folyamatosan különböző emberek, akik olvasták a, a, az én publikációmat, ami elég jó, szerintem az idézettség nem gondolom olyan magas lenne, mert azon, hogy ennek majd akkor kéne elindulni a gyorsan fölfelé, hogyha ha, ha, most már jól állunk, szerintem. Tehát látszik, hogy például néhány hónap elteltével egy, egy Philadelphia klinikáról közöltek olyan publikációt, amikor nézték, hogy tüdőrákos betegeknek nézték a vérét, és akkor azt nézték, hogy miért van szó, hogy bizonyos tüdőrákos betegek tovább éltek, mások rövidebb ideig éltek, és utána ezekben az emberekben, akik tovább éltek, az eredményeket már a mi eredményeket tudták uh -huh. megmagyarázni. Uh -huh. Tehát és hogy ez úgy szépen egyre több cikkünk jelent, meg akkor meg egyre többen hivatkoznak ránk, azon, akkor fog megmúrani az idezettségen. még életed vége előtt sikeres leszel. Hát, mindig van, hogy fiatalon kell kezdeni, de Nem miért az, hogy biztos megér az ember történet végét, de, de találatos fiatalóvel fiatal igen. A, a, a magyar társadalomban mennyire tudott eszközt köztudott e vagy mennyire... Ö... Én, én azt mondom, hogy is-is. Hogy Tehát egyrészt van egy evolúciának az orvostársadalom, hogyan lett bevonva ember, és, minél, és egyre több orvos azon, teljesen tisztában van valahogy, amit én mondok az első perctől kezdve az igaz. Uh -huh. Betegek fontján szerintem, tehát azon, hogy ott százszerűen nagyságrend lehet az, akik, akik direktbe hallottak rólunk, tudnak uh -huh. rólunk, vagy akár fogyasztották is ezt a készítményt. Tehát, uh -huh. tehát nyilván az ember mindig meglepődik, mikor valaki doganatos beteg és még nem hallott róla, ez pedig arra vezetjük vissza, hogy hogy teljesen jogosan az, aki nem beteg, azoknak a füle mellett elmenekedek ezek melyet az információk. Melyet, melyet, melyet. És ugye Magyarországon minden évben 60 ezer új dagalmatos megbetegedést diagnosztizálnak, az emberek akkor kapják fel a fejüket, meg akkor kezdenek el körbenézni, hogy, hogy mit is lehetne tenni itt az egyéb kezelések mellett, mikor, mikor pont beleesnek már ebbe a, ebbe a kategóriába. Én nagyon laikus vagyok, de úgy jönnek számomra, hogy egyre több rákod lehet gyógyítani, vagy ez butaság? Ez így? Hát, Ugye, ez ez megint, Mert egyrészt olyan a sobert Norbi vonal, ami szódabikorna C-vitamin, de most ezt hagyjuk, de mintha mégis csak úgy tűnne régen, meghaltak azok a barátaim bizonyos rákban, most meg nem halnak meg. Én, én mondjuk azt, hogy, hogy van egyfajta fejlődés, uh -huh. de de mondom, hogy biztos nem lenne légi közlekedés, hogyha azt mondanánk, hogy nagyon jó a repülő, de minden másik totira le fog zuhanni, uh -huh. Tehát és akkor nagyon finom vagyok a, az onkológia frontján. Tehát azt lehet mondani, van néhány tumortípus, amit jól lehet gyógyítani gyógyszeresen, van néhány tumortípus, ami bizonyos kondíciók esetén pici adaganat, jól operálható, olyan a hormon és egyebek sugárkezésen kombinálva tényleg gyógyítható, de azért a szomorú tény az, az hogy most olyan 14 millió megbetegedés van a világban, és 8 millió haláleset, és ebből rövidesen 20 millió megbetegével, és ez jó. jó. Tehát igen, valójában igen. Igen. összességében a, a trendek azok egyértelműen azt mondják a WHO szerint is, hogy ez, ez csak romlani fog, és és tüdőráknál sajnos módon semmi érdemi javulás nincsen, vagy érdemi áttörés nincsen az elmúlt 20 évben. Hát ez egy megoldatlan probléma, és azt gondolom, hogy megoldatlan is marad, egészen addig, amíg azon az úton próbálkozunk, ahogy, ahogy az elmúlt 30 évben próbálkoztunk. A most víz az mely területeken hatékony? Tehát ugye a deutérium megvonási épülő gyógyszerfejlesztés. az, az gyökelesen... víznek hívjuk, bocs, bocs, igen. Bocs, igen Nem, fel, tehát, tehát az gyökeresen eltér az, az, az eddigiektől, és, és azt szoktam mondani, hogy ez az egyik nehézsége most itt a mi oldalunk és az áttörésnek, hogy, hogy a 19. században a fizikusok azt gondolták, hogy most már úgy tudunk minden, főbb törvényt, le tudtuk írni a bolygók mozgását, meg a teste gyorsulását, és tulajdonképpen mindenki úgy, úgy azt gondolom, álmosan lassan tényleg mindent felderítettünk. és aztán jön Schrödinger, Einstein, Maxwell, Niesbord. Heisenberg, Igen. és lehet egy kvantumfizika, ami gyökeresen más Igen. elvek szerint működik. És azt gondolom, hogy a nagy dilemma a, a molekulás biológiában, meg az elmúlt 30 évnek az a története, hogy, hogy bámulatot semmit elért a molekulás biológia, uh -huh és az onkologia frontján is mindig mindenki azt gondolta, na még egyén találunk, na még egy fehérjét, uh -huh. na még egyet, meg na még egy szignálodat, és akkor megtaláljuk a gyógyszert, és nem találtuk meg. meg. Mert, mert annyira komplex a rendszer, hogy, hogy nincsen valóban gyógyszer a ellen. De a deuterium megvonást nem ezen az elven működik. működik. Uh -huh. Hát azt gondolom, hogy a, az áttörés az az, hogy ha egyetlen egy sejtet nézünk csak, ami mondjuk 40 mikron átmérőjű, és ebben van 2000 különböző biokémiai folyamat, és be van csomagba egész konkrétan 1,8 méter hosszú genetikai információ, és ez jól működik. Azt mondom, hogy ez azért tud jól működni, mert szubmolekáris szinten vannak összehangolva folyamatok. Mm -hmm. És azt mondjuk, ebben a kulcs a hidrogén-deutírium arány, amit a sejt képes változtatni, és amin keresztül összehangolja azt a végtelen komplex rendszert, amit már életnek hívunk. És a megvonásban az a szép, hogy mi most ténylegesen abban a az tudunk beavatkozni és gyógyítani, ami, ami ténylegesen befolyásol és ténylegesen uh -huh. vezéle ezt az egész folyamatot. E, az egyik, hogy tehát rendkívül jelentős van a felismerése a, a betegségnek, nem? Minden esetben is, de gondolom itt. mármint az időbeli, hogy igen, kény, időbeli. igen ez egyértelmű, abszolút egyértelmű a korreláció. Jó, csak ezt mondjuk, hallgattuk, hogy meg Köszön. lehet úszni, hogyha kicsit gyanú perrel érünk, hogy az ez a egyértelmű. bőrünkön az a kis barna, valami az, igen. igen. A másik, hogy akkor azért alapvetően a kvantumfizika is hatott erre, avval, hogy hozt ezt a másféle gondolkodásmódot, nem? Tehát valójában ezt az egészet Szent indította, indított el, Szent. és annak idején, mikor én még teenager voltam, akkor... ez vagy, nem? Ott én Szegeden ott... végeztem, igen. végeztem, igen. Tehát Szent Györgyi, és ugye nem hallgatott rá a világ, a 70-es években, mikor itt volt, azt mondta, a rák gyógyszerét szubmolekuláris szinten kell megtalálni, mert nem igaz, hogy ez az. Ezt, ezt nagy... ő így megmondta, igen. És ez meg is jelent le is bonyolította. És ők azt, ez az elektronok mozgásához kötött, és akkor én azt mondtam, hogy még inkább a protonoknál kéne kereskedni, ugye uh -huh. a hidrogén, a proton, a deutérium szintén egy, egy dupla tömegű proton. Tehát ez a 70-es években elhangzott Szentgyörgyűjtőn. Uh -huh. És egyszerűen a világ elment mellette, elkezdték a molekulákat hajkorászni, elkezdték, hogy na találjunk még egy tilazinkínázgátót, még egy hogy majd ez jó lesz uh -huh. a gyógyszernek, és aztán Kétségtelen, hogy hatékonyak, sok esetben megnövelik meg is a várható túlélést, de a probléma biztos, hogy nincs megoldva. A... Hát, 30 zenéljünk egy kicsit, és I, I And that little sort perfume through the air she must be kind Dr. Somjai Gábor a vendégem, és e, egy vízről beszélgetünk. E, e, e, mit kell -e csinálni, meg miben különbözik ez a víz a többi forrásvíztől? Hát ez ugye ez, egy nem egy, volt. ez nem egy természetes víz, ez egy mesterségesen elreltött víz, ami azt jelenti, hogy a normál vízmolekula és a nehéz vízmolekulák között jelentős különbség a forráspontbeli különbség, ami nem túl jelentős csak másfél fokcerziuszt, hogyha veszünk egy 20-30 méteres frakcionál desztél a tornyot, akkor hogy nagyon-nagyon sokszori lepárlással el lehet érni azt, hogy kiválogassuk és lecsökkentsük a víznek a deutérium szintjét, és így lehet előállít a nagy tömegben csökkent a deutérium tartalmú vizet. És azt mint az infúziónál beviszük egyszerűen a szervezetünkbe, ugye, és így működik. Hát az infúziónál még nem tartja, de mondjuk át igobíz formájában igen, el, el, el tudjuk azt érni, hogy a szervezetben kezdjen folyamatosan csökkenne a szint és ez a csökkentett deutérium szint segít abban, hogy a, amikor elkezd a szervezet csökkenni a deutérium szint, az egy kihívás valamennyi sejt számára, mert, mert megváltozik egy paraméter, amely nagyon szigorúan szabályozott. És úgy látszik az eredményekből, hogy ebben a versenyfutásban az egészséges sejtek előnyt élveznek, mert az egész anyagcseréjük képes leragálni a uh -huh. csökkenő deutérium szintet. De az angol sejtek itt hátrányban vannak, ami konkrétan az angol sejteknek a pusztulását. Ö, tehát a daganatos sejteknek rossz környezetet hoztok létre. Igen, igen, igen. Rossz hangulatú környezetet. Ezért be van valami forradalmi is, részől nem? Hát mi... olyan értelemben gondolom, hogy forradalminak, hogy alapvetően megváltoztatja az egészet. Igen, tehát mi azt gondoljuk, hogy én ezt szoktam, van egy ilyen ábrám, amin rajta van egy, egy olyan kompjúter, ami kitölt egy szobát, és egy, az ember ujján a chip. Tehát ez egy akkora váltás lesz majd azon a gyógyszeriparban, hogy most molekulákat keresünk, amik hatalmas egységek, ehhez képest a deutérium megvonásra épül gyógyszerfejlesztés, az egyen ilyen szinten megy. Tehát mi a meglévő molekulákon belül a hidrogén arányt fogjuk meg, a hidrogén-deutérium arányt változtatjuk meg, és ezen keresztül érünk el a komoly fiziológiás hatást. Nem volt nagy ellenállás, hogy kvázi, de a filozófiában az egyszerű szó nem negatív, hogy ilyen egyszerű megoldást választottatok? De, de, persze. Hát ez igaz, az így természetes. Tehát egyrészt nyilván ugye megvan minden kornak a maga uralkódítézőjelvő osztály a tudományban is, uh -huh. aki, aki Részben nyilván nem az én korosztályom, nem egy, egy, egy, egy mert nem úgy lesz az emberből akadémikus, hogy 30 éves, 20 éves korában akadémiai címet kap, és nyilván innenük ez, ez meg is határozza a természetesen az embereknek a gondolkodásmódját. Azt gondolom, hogy az utánunk jövő generációt már tanítják az egyetemen a deutérium kapcsolatban, ja. itthon is, meg az Egyesült államokban is. A egyetemen is hallottam, hogy, hogy ez talanyag már. De oktatják persze az hát a vég végül is túl, túl élted magadat hát túl. Eddig úgy tűnik, igen. Igen. ez egy hát. igaz a szegedi egyetem és azt hogy azok, akik ma az egyetemről, azok már úgy kerülnek ki, hogy hallottak arról, hogy de az, hogy megvonás igen. és hogy mit lehet itt ezzel kezdeni de végül is, ha azt mondjuk, hogy 20-25 év, azért tényleg nem sok hogyha nem. arra gondolok hogy Freud mikor élt és ő mostanában merik már csak gyalázni már a gyógyszerlobbi az iszonyú érzékeny arra bármi változás akar bárki, bárhonnan bejelenteni. az egyes miért nem lőtek le, vagy mi a helyzet ez ügyben? Azt én előjenek le, azt én az próbáltam kívülni, hogy mindent közsétett, tehát köz, teljesen, teljesen, teljesen lett volna. Ha, ha, ha. És én, én rendszeresen elmegyek olyan nagy gyógyszerépari kongresszusokra, ahol, ahol én de iszonyú hatékonyan működik a rendszer, 25 percig prezentál, Igen, 5 percig Igen. keresi a következő partner, 20-30 az ember meg tud csinálni két nap alatt, és én Folyamatosan keresem a, a gyógyszeripari a, szereplőkkel így a felületet, és azt mondom, hogy egyszer össze is fog jönni az, hogy egy adott ponton egy olyan ember van, aki, aki eléggé nyitott, felismeri már a saját korlátaikat, és megmeríteni azt a lépést. A saját hogy, hasznuk miatt ki kéne e tenni. Az sem a utolsó az egész biztos a gyógyszeriparnál, igen. Igen, mert ott mondjuk komoly tőke van. Igen. A, a tett tudományos kutatásod, az mennyire igen. volt támogatott, vagy vagy a klasszikus petróleonlámásos módszer képzeljem el, hogy jól kizsákmányoltad magadat, vagy azért volt hozzá elegendő háttértámogatásod, mikor kísérleteztél. Nem, kísérleteztél. Hát tehát, ugye, a nyilván ilyen akadémiai háttérre jöttem, mert az Akadémiai Intézetben dolgoztam az onkológ előtt is, meg itthon is, meg külföldön is, mikor ott hajtam az Országos Onkológiai Intézetet, onnantok ez Hogy maga... szegények az akadémiák, csak. Igen, igen nagyon maga. De De igazából a szomorú hír az az volt, hogy maga az Akadémia, nem állt a dolog mellé, hanem inkább uh -huh. ellene volt, ami, ami boldogasztó sajnálatos, hogy teljesen megalapozatlan, értő uh -huh. módon, teljesen inadekvát módon kezelve konkrét tényeket, és ez sajnos ez mai ez nap meg. Ez a megmaradt, ez majd nap. Meg napi? mai nap uh -huh. is így van, de ez tudomás is vettem no. nem no. Baj, majd majd no. bejövünk külföldről. De... Akadémiák lassúak, igen. Igen. Ezzel, ezzel igen. így kell együtt élni, és remélem. Teréz anyag példának a kokáért nyolc éven át könyörgött az egyházának, hogy engedjék el egy félér nélkül a, a rendből, és, a, és kibírta a saját egyházát. Csak úgy mondom, hogy az akadémiára vonatkozó, hogy miért ki kell bírni a saját kollégáinkat és tudóstársainkat. E, akkor ez tulajdonképpen az is probléma lehet itt, hogy ez nem gyógyszer. Ma. De azt gondolom, hogy ennek gyógyszernek kell lenni. Uh -huh. Tehát, és, tehát és, hogy ez a leg... Tehát legyen mindenki számára nyilván valaki próbálja ezt a dolgot lehetetleníteni, hogy az első perc kezdve az volt a cél, hogy ebből gyógyszer legyen, mert egyszerűen nem lehet másként. Tehát egy, egy beteg menjen el az orvoshoz, az orvos diagnosztizálja, uh -huh. és az a cél, hogy a deutérium megvonás beépüljön az onkolói kezelések rendszerébe. Szerjében. Tehát egy, egy hatóanyagot nem lehet csak úgy, hogy... Az antibiotikum is megvan, a dózis mikor, meddig kell szedni. Egy prn készít, készítmény nem nagy úgy össze-vissza, hogy most ki, hogy gondolja, most iszom, nem iszom, meg, meg, meg most éppen abba hagyom, vagy mikor kezdem újra. Tehát ez nem lehet más, ennek a vége csak az, hogy lesz egy olyan termékkör, ami gyógyszerként lesz regisztrálva, és azon, hogy lenni kell egy olyan termékkörnek, ami pedig a prevenciót szolgálhatná, uh -huh. és ezen a fronton is hatalmas áttörés lenne, mert ma jelenleg semmi olyan készítmén nincs a piacon, amire azt lehetne mondani, hogy bizonyítottan segíthet minket abban, hogy tényleg jelentősen visszaszorítsuk ha. az új megbetegedések számát. Ilyen vizet érdemes akkor is hinni, hogyha az embernek nincs semmi baja, vagy az értelmetlen? Nem. Igen, mi ajánljuk, hogy kell. Sőt, uh -huh. tehát az lenne jó. Tehát erre vannak példák, hogy ugye sokáig próbálták az ember koleszterén szegény étrendet, azért light kólátiszunk, iszunk, meg light üdítőket, hogy ne legyen sok cukor, mert talán csökkenthetnénk a, a cukorbetegek számát, és azt mondom, hogy ez nem olyan termék, ami csökkentett deutérium tartalmú lesz, nem lesz annyira csökkentve, mint a lehendő gyógyszer, de besegítene az embereknél, hogy vigyük hogy a deutérium szintet, és akkor azokat a sejt csoportokat, amiből majd négy év múlva lesz csak kimutatható daganat, azokat ki tudnánk söpörni a szervezetből, és akkor ezáltal uh -huh. egy egészséges ebbengyensúly állapot jönne létre. Tehát, ha lenne egy értelmes, egészséges, egészséges tőkés, aki mondjuk az, az ásányvíz piacon utazik, akkor ő már lecsaphatna rátok. Igen, ez, igen, igen tehát valójában mi nekünk most, ők a partnereink, uh -huh. mert eddig is ugye a, a, ott palatkozzuk a vizet, akik ásányvizet palatkoznak, és és bízunk is benne, hogy az dolog ezt tovább fog menni, nem csak itt a külföldön. Azért ez komoly reklám, vagy média támogatás kéne, nem hiszem, hogy a Kúb Rádió most ezen... Ezt nem lehet reklámozni, tehát mi most beszéltünk nem. itt a tudományról. Nem, miért, miért, miért? Azért, mert... alakításról van szó valahol. Tehát azért nem lehet róla beszélni, mert nyilván, ami, miközben van egy állatgyógyszerünk, daganatelens mm -hmm. indikációval, a termék az, az humán a ivóvíz, e, élelmiszer. Mm -hmm. És van az a törvény az EU-ba, amire lelkesen hivatkozik mindig a gazdasági versenyhivatal, hogy élelmiszernek nem tulajdon is se gyógyhatást, se é. megelőző hatást. Az, hogy ez mekkora ostobaság, az egy dolog, de akkor is ez a törvény, uh -huh. és ez szerint szokták büntetni a társaságokat, többek között természetesen minket is. Állatkísérletekről nem tudtok átmenni észak koreába emberkísérletekre? Mi nekünk megvan a jogunk arra, hogy most megkezdjük a románkinéka vizsgálatot, nem is kellett olyan messzire elmennünk, Igen. tehát Európába, és ez a terv, hogy akár még ebbe az évbe elkezdjük a betegek bevonását a fázis 2 vizsgálatba. Igen. Azért az izgalmas lesz, nem? Ugye, tehát mi, meg, meg mi, azt gondolom, világon először nekünk van olyan berendezésünk, ami gyógyszergyárba képes előállítani a, a, a csökkentett tartom vizet. Az mm -hmm. országos gyógyszeres intézetek jöttek, auditálták az egész egységet, és, és alkalmasnak találták. Az Európai Gyógyszerhatóságnál rend, regisztrálva van a víz, mint, mint hatóanyag, és, és meg is van az engedélyünk, hogy elindítsuk a klinikai mm -hmm. vizsgálatot. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez, ez el fog indulni most már reményénk szerint néhány hónapon belül. Ha lenne egy fényképezőgépem is, leszeretném fotózni, mind azokat, akik ebben dolgoznak, mekkora lenne ez a csoportfotó? Hány ember képzeljek? Hát, ha nagyon szűken veszük a miénket az ilyen kevesebb, mint 15-20, vagy ha tágabban veszük a, ebben mondjuk olyan százan talán uh -huh. szűken. Van elhivatottságtudatotok, vagy valamiféle? Mert hát ez nem egy nagy csoport. Ez, ezt a dolgot azon körülmények között, amik adottak, így tudtuk megoldani. Tehát nyilván én is azt mondom, hogy egy gyógyszergyárban több száz ember dolgozik azon, hogy elvédje a klinikai fázisig a készítményt, és elkölt egy 100-200 millió dollárt. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez nekünk nem állt rendelkezésünkre. Tehát mm -hmm. úgy csináltuk, ahogy tudtuk, és abból próbáltunk építkezni, ami éppen rendelkezésre állt. És így tudtunk eljutni eddig, ahol most vagyunk. Hungarikum ez tud lenni? Én még itthon vagyok, meg, meg nyilván minimum az is jöttem haza, mert <gül> addig ez... tudsz, végig még <gül> hát ez egy tudatos lépés voltunk haza jöttem az Egyesült Állam, hogy ezt itthon kezdjem el mikor jöttél haza és 89-ben ja, 89 ja, ja, az én családom is <gül> akkor jött haza és mindegy <gül> <Jó>. <gül> Igen. Csak, hogy nem mentél vissza tényleg bocs mi nem, nem, mi nem tudtunk, mert végül itt voltak a gyerekek, minden barátok, és aztán elegünk lett a, a. én pont Magyarországon voltam, de a nővére még nem. De miért nem mentél vissza? Nem, én egyrészt ugye, akárhogy is ben elkezdtem dolgozni, az eredmények megjöttek, a céget megalapítottuk, Akkor ezt tartott. Itt. És utána az ember volt egy kis naív ügyelmény, tehát 21 néhány évet várni, uh -huh. mert mindig az volt, hogy most már most nem a nem most hogy ez 21 évig. Nem, nem. De akkor lehet, hogy az volna, de mégis uh -huh. itt vagyunk. Tehát uh -huh. hogy... uh, ilyen értemben, ez, ez magyar, mint a C-vitamin, mondjuk. Igen, hogy, nem? És, és nyilván... Az... A, a C-vitamin magyar. Mondjuk, hogy igen. Igen, azt gondolom, hogy... Tehát a nézzük, nyilván az első publikációk, hozzánk köthetők, és utána pedig egyre több olyan Aha. publikáció, ami már szerencsére nem vagyok benne, de visszaigazolják azt, amit az elmúlt 20 évben mi is itt uh, igazoltunk. Kicsi zene, és aztán még egy kör. Talking Lever Telefonszám 06-70-93-00-99-5, szóval tényleg lehet kérdezni, és nem pornódíjas a telefonszámunk, tehát nem kell egy vagyant fizetni, és már hallgató, hallgató? Igen? Akkor be, be, be tudsz kapcsolni minket, hogy ilyen kell? Haló? Igen, üdvözlöm a feltalálót! Szeretném megkérdezni, amikor a deutériumot kivonja a vízből, csak azt mondja ki, hogy minden más egyéb anyagot kivon velem, mert az aqua semmire se jó. És tudjuk, hogy p víz, ku megbukott, megbukolt, mert azon nincsen hatásuk, ez egy csodaszerre, hogy jó lesz, én bízok benne. Hál' Istennek nem leszett rákos beteg, vagy a rákos beteg nem fog belehalni a sérülésébe, és akkor fel fog gyógyulni. Amikor a deutériumot kivonja, az ennyibe kerül, technológiailag, és hova teszi a fölösséget? Persze most, most történt megföltet tehát figyelj tehát, Hello. Tehát okay. a, a maga a csökkentett deuténium tartomvízgyártás az desztillációval történik, tehát a végtermék az egy ilyen is desztillált víz, de az állatok gyógyszer esetében és a humán jó víz esetében is természetesen visszapótoljuk a sókat ami azt jelenti, hogy összekeverjük egy, egy jó minőségű ásványvízzel és így visszaadjuk a sót a, a, a, a végtermékbe tehát szó sincs arról, hogy a csökkentett deutérium tartomíz az desztiz lenne, mert, mert teljesen jogos a felvedés, ez nem túl szerencsés, hogy az emberek nagy tümegben desztilátizet fogyasztanak. A, az ár volt még a kérdés, ha jól sejtem. Tehát maga a deutérium megvonás, az egy borzasztó elég igényes folyamat, a másfél fokos forráspont különbséget használ ki a víz és a nehéz víz között, és maga az előállítás 20-30 méteres túrnyakban történik, de egy ideűleg az a teljesen téves elképzelés, hogy ahogy keletkezik a csökkentett deutérium tart, ugyanúgy keletkezik nehéz víz is. Ezt el kell felejteni, egyszer egészen más történet nehéz egy gyártani, és csökkentett deutérium az egy gyártani. A nehéz gyártó üzemekben a, a 0,015. 100 ról 1-2% egy, egy kénhidrogénes izolóbb cserével történik a dúsítás, és a gunának kezdődik meg a 1-2%-os nehéz íznek a desztillálása. Tehát nem keletkezik nehéz víz a csökkentett deutérium tartaloműz gyártásánál, keletkezik olyan víz, aminek néhány ppm-mel magasabb a deutérium szintje, ami viszont kimegy a csatornán, és a semmilyen káros is nem okoz és semmilyen problémát nem okoz a, a környezetben. Megkaptad a választ? Ja, már lehet, hogy le is tette jóval. És e, mi van az onkológusokkal? Miért nem te vagy a, a kedvenc szimbólumok? Én azt mondom, hogy illetve nagyon bízom benne, hogy egyszer eljutunk arra a pontra, amikor az onkológia szakma felismeri, hogy bortosztóan egy szükség van e, további eszközökre arra, hogy bevonuljon az onkológiába. És ugye az utóbbi időben még nagyon érik és nagyon egyre világosabbá kezdve válni, hogy valójában az elmúlt néhány évtizednek a gyógyszerfejlesztése az, az válságba jutott. Én ugye 2004-ben kim voltam az amerikai irákkongresszuson, és mert megkérdezték ott egy nagyon fontos embert, hogy mi a véleménye a Kongresszusra. azt mondta, hogy depressing. Ott volt sok-sok ezer rákutató, iszonyú előadások voltak, a mütyör-mütyörjét is tudjuk már, de önmagában nincsen áttörés. És és ez nem is lesz. Tehát molekulát nem fogunk találni, mert megoldja rá kérdését. Uh -huh. Viszont azt nagyon jól látom, hogy a célzott gyógyszerfejlesztés kombinálva a deutérium csökkentéssel egy borzasztó szinergizmust tud előhozni. Mert a célzott gyógyszerfejlesztés évén ténylegesen meg tudunk támadni egy-két pontot, uh -huh. miközben a deutérium megvonása több száz pontot tudunk egy időre megtámadni, és az nagyon fel tud erősödni egyiknek is, másiknak is a hatékonysága. Tehát a jövő az mondom, szöve... hogy az lesz, hogy be nem. részévé kell, hogy váljon, és kombinálnunk kell a deutérium megvonást azokkal a jól célzott és jól kiválogatott készítményekkel, amik is amik, azt mondjuk az elmúlt néhány évtizednek a termékei. Akkor alapvető szövetséges az onkológia. Azt kéne, hogy legyen, de ezt ma én nem tudom mondani, hogy az onkológia velem karült, azon dolgozik, hogy hogyan lehetne leghatékonyabban a deutérium megvonás beépíteni az onkológiai kezelések rendszerébe, miközben sporadikusan, vagy nem is sporadikusan, nagyon sok onkológus teljesen tisztában van, hogy az adott betege, vagy betegei azért élnek, mert azért reagálnak úgy, mert uh -huh. közben fogyasztják a csökkentett deutérium tartalmú vizet. Ebben mennyi magyar van, vagy, vagy ez a, én meg vagyok győződve, hogy a butaság fénysebességgel növekszik a világban? Én azt mondom, hogy, hogy nehéz lenne megmondani, hogy, ez egy ennek így kell lenni pont. Tehát uh -huh. egy, egy, egy paradigmaváltásnál mindig ez volt. Jó, hogyha a, a nobel díjasaink azok külföldön kapnak Nobel-díjat, azt ugye gondolom megfigyelted, igen, azért magyar jöttem ma. haza jósztus. Igen. <gül> vagy te be <gül> hogy, hogy azért kérdezt ezt a magyar kérdést, hogy azért nem a teljesítmény hiányzik, hanem a teljesítmény felismerése, elismerése, vagy a szövetségkötés. Igen. Tehát... egy amerikai társadalomban sokkal inkább törődnek azzal, hogy a te munkád sikeres legyen. Igen, én azt mondom, hogy... Én... Én roppant pozitív vagyok, mert nem is lehet ezt másként csinálni. A, a törés kétségtelen megvolt, és ez 2004-ben volt. Tehát akkor, amikor az összes az össz, a történet arról szólt, hogy fázis 2 klinikai vizsgálatot csináljak. És erre ment húsz évünk, de mi megcsináltuk azt a dokumentációt, felállítottuk azt a berendezést, tehát minden együtt volt ahhoz, hogy Magyarországon a klinikai vizsgálatot. És az adott bizottság etikailag nem járult hozzá. Akkor uh -huh. azt mondom, hogy ez egy túl túlmegy azon a ponton, uh -huh. amit úgy kéne hogy csak úgy részét képez egy paradigmaváltásnak. És azért el is mentünk Mi hűfőle. volt az indoklás, csak hogyha megszabad hát, ilyen durrát kérdezni? Hát nem tudnám megmondani, mert annak értelme nem volt. Tehát öt uh -huh. mondatban volt elutasítva az etikai szempontból az, hogy megadják Magyarországon halálos beteg emberek A Szematikai ötömizet. zűrzavarral védték ki a nem, tulajdonképpen visszautaltak 20 évvel ezelőtti olyan kísérletre, ami akkor is teljesen értelmetlen volt, és, és, és csalásra és félrevezetésre épült. Rossza, Azok... Rossz analógia. Igen, akkor... ja, csak próbálok rájönni, hogy, hogy igen. Hogy... És, és, és, és tehát ilyen értelemben azon, hogy az, az, az ennek nem lett volna szabad így történni. Tehát uh -huh. azok, akik elvárják tőlem, hogy én megfeleljek, mi megfelelünk ennek, és utána még azon, hogy a bocsi, mégsem adok neked etika engedélyt, az, az durva volt. És uh -huh. akkor így ne jön az, hogy nem Magyarországon fogjuk a kénykevizsgálata lefolytatni, hanem külföldön. Nem külföldön. Tehát ez van sajnos. Ö, még van négy percünk az alatt. Mit, hogy tervezed a jövődet? Vagy tervezel jövőt? Vagy egyetem. Egyáltalán... Mert mondod, hogy pozitív ember vagy. Tehát elkészítesz a -e tervet. Nem Mindenre optimalizáljuk. Este. Tehát egy, egyrészt azon, hogy a, a termékeinket világszerte keresik, világos. A, a, én egy tartok, Ez azért segít, nem? Persze. Én a jövő itt itthon tartok egy nemzetközi konferencián előadást, Boros G. Lászlake, Józsélé professzor egy hét múlva rá. Az Egyesült Államokban fog 400 orvos előtt tartani egy előadást, uh -huh. kiemelten a deutérium megvonásról az utolsó cikkünket. Oda, az a ilyenkor? Nem, nem, nekem nem, nem. nem kell Már nem, nem, nem itt az utolsó cikkünket azt négy, amerikai egyetemek publikáltak közösen látszik, hogy, hogy a tőkerészjel is megvan a nyitottság, tehát azon, hogy meg fogjuk találni azokat a, a pénzügyi forrásokat, amivel, amivel ezt tovább tudjuk vinni. Tehát ez a dolog, ez át fog billenni, az, hogy most ugye Kínában voltunk nyilván, ez egy borzasztó nagy dolog, jövőre megszervezzük a negyedik nemzetközi konferenciánkat, a harmadikon 11 országból jöttek a hallgatók, nyolc országból az előadók, most Tehát hol lesz? A... itt mindig itthon de Budapest, Budapesten, jó, igen. Jó, Tehát a, a, a világhálón ott van a tudományos súly ennek rengeteg angol nyelvű konferenciálődások, amit nem is én tartottam, már sok sokan mások uh -huh. is. Tehát Vannak a... már tanítványait? Azt még Akire... nem, mondhatnám. Nem. Nem. nem mondhatnám. De ugye tudod, hogy ki kell nevelned egyet legalább? Én azt gondolom, hogy most szerintem elindulhat egy új szakasz, hogyha elindul a fázis kettőkénikai vizsgálatunk, az egészen más dimenzióban helyezi ezt az egész újszerfejlesztést, és, uh -huh. és akkor mondhatok ez azon, hogy a, a talán pénzünk is, tőkénk is inkább lesz, hogy, hogy, hogy meg tudjuk ö, ö, finanszírozni a humán erőforrás uh -huh. oldalát is ennek a munkának. Hát így legyen, a, csak azt tudom mondani, hogy teléz legyen veletek, Köszönöm. És hát bármikor, amikor a világban sikert arattok, a kollíciós gyerebe hozzá. A, a magyarok is tudják, hogy mi van. Köszönöm, és. Én is. Hát, mégiszt Isten veled vagy, visz, vigyázzon rád vagy zene. Köszönöm a tudom, hogy azt kéne tennem, amit általában, hogy minden héten felolvasom a múlt heti írásomat, mint frisset, de néha eltérek a hagyománytól, ez teljesen friss, ezt tegnap este írtam, és a, hát megdöbbentem, láttam, hogy pártunk, kormányunk nem igazán támogatja a szélenergia termelést, ez azért gondolkodtatott el, mert hát a németek már az atomról kezdenek ellen mondani, és hát olvasok ilyen cikkeket, mindenhonnan is látom, hogy a szélenergia az elég klafa. Volt olyan hely, ahol még pénzt is kaptak a helyi lakosok, mert egy kicsit több áram termelődött, mint amire szükségük volt. Ezeket úgy képzeljük el, ezeket nagyon láttatok már ilyet csúnya, nagy ronda, a mondja Lázár János, de lehet ez szép is, attól függ, hogy ki, hogy néz rá, de rendkívül hasznos, mert a szél merem állítani, gyakorta fúj. És azért hát Magyarországon vagyunk, és ilyenkor az emberi úgy elbizonytalanodik, hogyha valaki a, a, a napot vagy a szelet hibáztatja, akkor biztos annak valami elemi érdeke van ahhoz, hogy a fosszilis energiák piacán érvényesüljön. Ezért e, e, e, ezen gondolkodva született meg a honnan fúj a szél. Régóta megfigyeltem, és most is bebizonyosodott, hogy diktatúrákban mindig probléma van a politikai vezetők, és a természeti elemek között. Szerszész. Szegény nap hiába adja mindenét ingyén a magyar lakosságnak, a napelemeket nem kedveli a kormány, megadóztatja. A nap esetében féltékenységre gyanakodtam, habonyárpád Árpád nem bírja a konkurenciát, de most kiderült, hogy tévedtem. A szelet sem szeretik ebben az országban. Ezt onnan tudom, hogy Lázár János hivatalos információ szimbólum szerint nem néznek valami jól ki esztétikailag a tájban ezek a böszme szélmalmok. Egy csomó látható Ausztriában, Hollandiában, általában a helyi hülyék világítanak, fűtenek belőle, és nincs tisztán ingyé. Volt már úgy is, hogy keszt kaptak készhez a lakosok, persze nem sokat. Mindegy, nálunk biztosan megdöbbennének, majd haragudnának. A szolgáltató visszafizetne egy kis pénz. Na de miért ilyen keveset? Az indoklásban meg az állna, mert növekedett a profitja a költségcsökkenés ellenére. A fogyasztó keresné a kandikamerát a saját lakásában, de helyettünk tőlük nyugatra, hülyes szelek fújnak Ausztriába. Lássuk be! A Nemzetfejlesztési Minisztérium meg egyenesen utálja a szélmalmokat, Donki Hotel lehet az egésznek az oka, és a kötelező olvasmányok, mert azért fura, ha valami egy egész hivatalnak nem tetszik. Ott a vezető utálata kiskorában a kötelező olvasmányok miatt gyanítható. Csak ez lehet az oka, hogy 2006 óta egyetlen engedét sem adtak ki. Ezzel nem akarjuk bajba keverni azt, aki 2006-ban ilyet kiadott, de jó lenne megtudni a nevét és a hivatal pincéjében kivégezni, ha magyar anya akkor is. Oké. Okay. Van úgy az energiaszektorban, hogy pénz, sok pénz képződik, ami anya és fia vállalatokon keresztül, malasztelepek silóján átfolyva, kastélyvásárlásokon keresztül legalizálva, gazdagítja az államot, de talán nem kéne a családi cégek és barátok miatt úgy csinálni, mint egy bolond gombát evet orosz mesében. Kultúra idegen tőlünk az abszurd ezen formája. Sokkal egyszerűbb lenne a tv 2 közülnék közölnék, hogy a szél és a nap rossz, atom, fördgáz, jó. Miért? Hát, ha egyszer az a büdös paraszt elgondolkodik, főleg ha véletlenül átcsúszik a lajtán, hogy állandóan fúk az a kurva szél, ráadásul ingyé, ma is, holnap is. A holnap jelenti az energiatervezést. Ezért is mondtak le az atomról a németek. De az képtelen vagyok felfogni, hisz még a szelet és a napot sem hívhatjuk a kormány barátainak, és aki nem barátja a kormánynak, az nektek, alatvalóknak sem. Még akkor sem, ha inkjé van. Na, ez is hungarikum, csak nem disekszem vele Szerbiában. Itt a vége, vagyis tényleg ö, valamiféle komolyabb indoklást kérnék arra vonatkozólag, hogy az ingyen kapott energiákat miért nem használjuk föl. Én mindenre hajlandó vagyok, ostoba is vagyok, meggyőzhető is vagyok, de ez így, ez így gyanús fiúk. Ö, zenével nyugtatjuk az idegeket, és para majd újra fölkorbácsolja a ti lelketeket. Puszi, puszi, nyuszi, Hello, hello. a svéd asztalomról? Van Molnár Gyulám, Kerékbárci Szabolcsom, sifferen Budaházi Mit szeretné, édes? a Istenem. Bayer, még mindig van. Szopolitizálni akar? Nem. Sárna. Nem, ez már nem politika. Sárváltál fel. Figyelj, azért a Molnár Gyula ugye elmondta kábi népszavazásilag mit gondol, Azért érdekes az MSZP, e, az, hogy egy párt egyszerre tudja elárulni az ellenzéki, meg a baloldali jellegét, az, az, az teljesítménynek tartom én legalábbis. Vagy nem érdekes, hagyjuk a Molnár Gyulát már? na jó, annyit, annyit azért ezzel kapcsolatban fontos elmondani, hogy ugye ott fog állni Orbán Viktor esetleg egy nem olyan jelentős többséggel a 2018-as választások után, mint eddig. És akkor mindenképpen érdemes alternatívát nyújtani a Jobbik mellett, hogy ne legyen egyértelmű a jobbik a koalíció. Tehát például egy hazájárt fértő migráns uh, MSZP, az például a régió szükség bizonyulhat szükséghelyzet esetén. Azt mondod, hogy készülnek esetleges ilyen... Ne, nagyon úgy tűnik. Omra, tehát hogy de... de be... Az nem árulás? Csak úgy kérdezlek. Nem, ez politika. Nem, ez politika. Ha nincs árulás, uh -huh. árulás. az régen, régen volt még, tudod, amikor ilyen izé volt, hogy miért tudom én. De ja, régen volt, jó. jó. Aha. Árulás a mafiában. Az... az igaz, igaz, a, igen, a hallgatás parancsat nem tartott be. Nem. A, a, de azért Kerékbárci kareg, Szabolcsot miért rúgták ki? Nem áruló? Vagy, vagy mi van, kerékbász, áldozat, vagy, vagy gen, gennyú, melyik, hogy, hogy fogja, fogjak hozzá? Őről annyit tudok, hogy minden politikai rendszerben szívesen csatlakozott bármilyen politikai párthoz. Ő ostobaságokat és közhelyeket mondott mindig, ha megszól. Igen, azt gondolom, hogy nem egy csúcs. De egy ilyen hivatalnok, semmi, egy könyvelő, egészen fantasztikus embereknek fennmaradni a magyar politikával, hát Kerékváci Szabadsz az egyik élő bizonyítéka, van, sem semmire nincs szükség, csak úgy menni kell a meló után, és akkor úgy kap az ember ilyen állást mindenféle pártokban, de hát édes Isten. Na de a meg miért annyira ostoba, hogy kirúgja a, őt, amikor nincs semmi jelentősége szerintem, hol veszi fel a fizetését? Hmm. Nem tudom, figyelj, ezen ez, a nagyon, tehát ez tényleg olyan, hogy így a megyek kettőben de... Lennek ezek a foci meccsek, és akkor most, érted, les volt a gól, vagy nem lesz, hát most ez érted ott örüljenek, ott vannak az egyszerűek, foci ott el vannak, de azért van, a komolyan vehetetlen emberekről beszélgetünk. Jó, jó, bocs, jó, hát ők az ország politikusai itt azért ne haragudj rám, hogy azt hozom föl példaként. Ma, ma volt Teréz anyát. Én beszéltem, gondoltod. De Molnár Gyuláról beszélsz, érted, egyetlen. Gondold el, hogy egy olyan műsort vezet most éppen, amiben szó esik Teréz és Molnár Te de... mert, mert a világ ilyen. Nem csak Terézanyák, hanem Molnár Gyulák is söpörnek az úton. És nem, nem kéne leegyszerűsíteni a képet a szentekre. Nagyon vigyázni kell a súlyozással, mert egy óvatlan hallgató szemében, szülében, esetleg úgy lehet, hogy azon a súlyú életművekről és azon a súlyú emberekről van szó. Csak te felelősséged az, hogy azért, hát hogy is mondjam, legalább egy erős és klasszikus csak kendról számmal válaszd le ezeket egymásról, mert hát Na figyelj, figyelj, ha fölhívom, hogy pilis -Szent kereszten az hívők a hívők ne igyanak a forrás vizéből, mert van benne baktérium, avval most kinek szolgálok? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogyha ez egy egyértelmű egy, egy történet, hogy ha, ha figyel, ha van Isten, az megvédi az őszöntőit, akik a baktéjéből. Ez nem kell szólni nekik nyugodtan. Vagyis akkor tulajdonként az a hogy aki is mondjuk itt telefosa a, a, a forráskérdőkét, az pedig nem, nem volt igaz hívő. Aha. Mondani. Vagy azt, hogy Tehát az az isteni életszerület lett a piliszent kereszten a forrásvíz, mint a tüzes vas. Aki túléli, azt Isten szereti. Igen, igen, és aki meg fennmarad a vízan, pedig hát boszorkány. Az meg boszorkány. Uh -huh. uh, ezek nagyjából működnek. Szent kereszti forrás, az édes is. Istenem, jó, most nem, vagy jó, akkor figyelj, jó, budaházi? Hát az meg aztán végigként nem. Tehát... De ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Aztán... Először is tisztázzuk. Gazember vagy áldozat? Kicsoda. Budaházi György. É. Hát figyelj, minden megtetsz, hogy ember legyen, de végül persze áldozatlanak, ugye. De ez miért van, hogy ilyen fejlődés? Tényleg én is így látom ezt, hogy hogy lesz, hogy, hogy alakulunk mi így át? Hát figyelj, aki, hát, aki nincs a helyén, azt figyeld meg, hogy előbb-utóbb olyan helyzetbe kerül, ahol két lehetőség van. Fúlba tolni a ketént, vagy pedig valami módon nagyon, nagyon tönkre És ő például, ugye az ő adottságaiból, ugye, hát ő nem egy tud intégyesztet, nem a ki kis a fiúkban, mégis valamilyen szinten ő... Et, egyszerűen addig toltam, addig toltam, és nem volt ott senki. E, uh -huh. Hát ez mindig, mindig kínos. Tehát a, azért, ha megnézed a szélső jobb oldal vezérelét, azért sose tűnt ki a túlzott eredetiségkeres interaktá is virgázásukkal, őt meg aztán különösen, tehát őt aztán végképp így a parton arra szorították, és minden oldalról, és hát aztán ott maradt ebbe az egészen döbbenetes dologba. Attól áldozat, hogy a rendőrség egy kicsit sem, meg az ügyesség nem erőltette magát a vád bizonyításában? É, Egészen furcsa ítéletek, születettek ebben az országban, de azért a saját ambiciózusságának lett az áldozat. Igen, egyértelműen ezért is bukott meg, de mondom neked, hogy azért elvárhatott volna, nem, egy szabályos bizonyítási eljárást? Miért egy hogy valaképpen a, a, a budaházi beszólás, a sifferbeszólás és a többiek alapján mondjuk, hogy most azért fontos, hogy ilyen szélsőjobbos teröristát hamarabb börtönbe zárni, hogy ezzel előkészíthessenek egy esetleges durcsány-gergényi pert. Ez egy érdekes elmélet, ez így tökre, tökre ja, El tudod képzelni, hogy még előveszik a nyuszitak alapból, hisz? Ja, hát bármi lehet, ebben a kampányba ez a minden idők legújabbított kampány, mert ezt nem felesd de hát nincs, meg a, nincs meg a biztos többség megmond, de azért a, a kétharmados nincs, úgyhogy ez itt csodák fognak történni egészen biztos, hogy benne. Az szóval Kübekházán történt egy csoda, mert ott nincsen giga plakát és az egyik lakos a helyi problémákat kiírta, az tetszett nagyon. Hogy, hogy nő, szexuális társkereső hirdetést adtak föl. A, a... kétfarkú párt miért hatékonyabb a többi pártnál? Hát, ők léteznek, tehát azért ne feles, de hogy miközben a kétfarkú kutyapárt nem helyezkedik túlzottan, ezért valószínűsített hogy nem, nem lehet koalíciós partneres sem az MSZP-nek, sem a Fidesznek, és ő, ők valamelyest így nem próbálják reflektálni a valóságra emiatt, és hát nem uh -huh. lássuk még, viszonyatos mennyiség önkéntesik és, és emberük is van. Hát ugye én pont most egy másikből kifolyanak beszélgettem a Kovács Gergével, és hát itt olyan 2400 jelentkeztek, a ingyenes plakátragasztónak száz. Szóval, uh hát -huh. hogy képzelni, ez elég erős. E, a, figyelj, ezek, ezek a pártok még működnek, ez én gondolom, hogy a... Az egészen pici pártokban még van potenciál, én elfelejteném így a, a MSZPDK, Fidesz, Jobbikot, azok már úgy nem... Már nincsenek. Hát gyakorlatilag a saját tehetetlenség így görgeti még őket kicsit előre, de már de eredeti gondolatuk nem lesz. A <gül> két farkót meg működnek, uh -huh. mondjuk egy ilyen meglepetés 800 kal elég viccesek lennének, a parlamentben 2018-ban. A Schifferre milyen magyarázatot tudsz adni, hisz, ha valaki kilép a politikából, azonnal elkezd pozitív értelemben világosodni, tisztulni az, a, az agya. Azért ez a megszólalása, ez furcsa volt, nem? Ez amit mint a Schmitt Mária mondta volna. Ezt teljesen, teljesen váratlanul értem. Én elkerek, elkerekedett szemekkel néztem. Nem tudom, talán az egykori taszos jogvédő jött elő belőle, vagy én, én nem tudom, de ez nem furcsa megnyilatkozás volt, mert hogy mert ugye ez egy dolog, hát édes drága jó Istenem, hát ez, ez, azért, ez... Nem az, az az érdekes, hogy én értem a taszos jogvédőt, és bennem is van ilyen, ilyen a, de elég rossz volt ez az analógia. Nagyon, meg hát meg semmi értelme nem volt. Semmi értelme nem volt, igen. Jó, akkor... Ö, ö... Mondhatjuk, hogy a Schiffer novum ebben az értelemben, továbbra is a politikai véleményformálás azon talaján áll, amit korábban se értettem, és nem fogok valószínűleg jövőben se. Nekem voltak, elég sok olyan meglátása volt, amit értettem, és sőt, olyan is olyan Ez most számon egy váratlan volt, és megfejthetetlen, de hát ennek az, ahogy is mondjam, az ő megszólásainak a híraték, az fontosan csökkenni fog az ezt a, a, a ki, kisadródást a politikába, volt. Na, igen, igen, értem, csak tudod, nekem védőügyvédem is volt, csak mondom neked, már a karperec se volt nekem igazán frankó. Tehát azt mondom, nem egy esetben látom azt, hogy, hogy na mindegy, jó. Jó, de annyira szeretnék már egy nyomorult baloldali pártól, de nem megy, érted, nem jön össze. É, Ez olyan szomorú, annyira tököm ezzel, hogy az MSZP elárulja, érted, bármikor a DK pedig az MSZP-t akarja legyőzni bármikor. Uh -huh. Ja, de tőkkel is vannak ott egymással, azon nincs is valami gond. De, de miért nem zavart? Bizonyos szempontból érthető, hogy a, nem csak az Orbán Viktor megbuttatása, hanem ezek végleges elzavarása is egy fontos de, stratégiai feladat lenne, de hát erről szó nincs. De hogy nincsen, ez egy nagyon-nagyon látványos, de persze nem pillan gyorslói és az arágyik van, 2022-es parlamentban nem lesz mszp Na jó, de akkor mi már 70 évesek leszünk, és ugyanúgy akkorákat alszunk, mint a Vitányi érte, tehát addigra mi lesz? Ez tök jó akkorákat a... meg, hát a kertjeinket meg minden, szóval nem hiszem, hogy a, a, a, hogy is mondjam, ezzel az ungarító, de mindenképpen erőteljes képzavarra, hogy a napi politika csöcsén rúgás az az éjjel, hobbi, ezt így abba kell, hagyni. abba kell hagyni, kertészkedni, meg olvasgatni, meg ilyenek. De, de, de nem tudom abba hagyni, mert például a rádiód Egyetértek vele egyébként, megnesztelt a pozsonyi piknikre, ezért nem millió ember kérdezek, mert te a klubrádió oldalánról nézed, de mi történt a pozsonyi piknik szervezőiben, hogy nem engedték a lovakkereszteket elárverezni, ugye itt három vagy több lovak keresztül van szó, ami jótikonsági célra ment volna. Annyira nem látok bele, hogy teljesen lenne erről uh -huh. én Esetem, kik szervezik a pozsonyi kitünket esetem, honom, honom az önkormányzatot, a tót. Nem, azt mondták, túl sok politika van benne, nekem csak az a furcsa, hogy Magyarországon ez a mondatot mondja valaki, hogy ne legyen benne politika, az alapvetően a politika széltolója. Igen, beszélj, így van, de ők ezt nem így látják. Nem tudom, mennyire függnek fővárosi támogatástól, nem tudom, mennyire meg. Fogalmam sincs, hogy honnan uh -huh. jön a pénz, mert ugye másról nem lehet szó, hogy mi túlsó politika, persze, ebben is politika vagy, hogy beszélgetünk, meg, meg egy csomó dolgokban túlsó politika van, de fogalmam, nem látok bele az ő uh -huh. csaljba, Na de furcsa, furi, nem? Furi. Ezt a szót használtam, hogy furi. Iványi elárverezi az oltalom egyetnek, hogy segítsen a lakresztjét, ez nem egy kifejezetten, én nagyon erős politikai, de nem egy pártpolitikai. Nem párpolitikai, igen. Hát a franc tudja. Uh -huh. Nincs, nem látok vele, de, de undorító persze a undorítója. Uh, meddig a plakátgyűlölet és ez az undorítóság, ez gondolom folyamatosan marad amíg élünk, nem? Tehát én úgy látom, hogy ez nem. Sikerült az eredmény. Nem kampányszűrő, hanem folyamatos. Nem, hát a, a, a gyűlölet sokkal egyszerűbb. Tehát te, te pontosan De most ki gyűlölsz legjobban? Most. Igen, de valakit kell, tehát mondjál valaki. De valaki gyűlölni? Uh -huh. most, hát jaj, de ez nehéz kérdés. Tudom. Egy gyűlölek a legjobban, mert veled beszélek, és köze a Huájtának befutója van, de, uh -huh. de öt perc van már gyűlöltek mást. De Nem, a, a Vanyi is mondja, hogy néha a feleségünket, a barátunkat, anyánkat gyűlöljük a legjobban, tehát értem, miről beszélsz. Meg egyébként az, az azért, azért nagyon azért pervers dolog, hogy gyűlölni, akik nem ismersz pirézek, migráncsok, meg ezek. Uh -huh. Inkább szerintem olyanokat kell gyűlölni, akik kell, nap, mint nap talál, az minden könnyebb. Uh -huh. Meg annak, hogy de segítség, ez az egész gyűlöl dolog, ez csak gyomorfekét okoz, és hosszú távon, meg ilyen mindenféle ilyen betegséget, úgyhogy olyan, de valamelyest az egy felső biztos. Meg önt, igen, igen, azért, amikor én ha gyűlölök, nagyon erősnek érzem magam, ne felejtsd el. Na igen, igen. Na, a gyűlölni jó egyébként, de, de, de szítsunk gyűlöletet, az, az talán még jobb, mint gyűlölni, nem? Igen, ne? hát az profibb, sokkal egészségesebb is, mert a gyűlöletnek van visszahatása a szervezetnek, de ha szítom, és közben nevetek, nem? És akkor még ráadásul pénzt is kapok. Ja, még pénzt is nevetek ki is, elég jó a táskám, meg a kocsim, a nőm, a kurvám, az ingatlanom. Ja. <gül> az irítség beszél belőlünk, mondjuk ki, mondjuk ki hogy a, a habony a mi helyünkön van. Igen, igen. Igen, tudom. Nem tudom. mi akarunk gyűlöletet szíteni, és tulajdonképpen nem is azzal van bajunk, hogy gyűlöletet szíteni. Nem, hogy nem mi Mert mi sokkal szellemesebben szítanánk a gyűlöletet, Igen. ez fontos sok sokkal viccesebb lenne, sok a, a, a ületünk tárja is sokkal jobb lenne, mit itt van, bolgárkertészek, meg egy csomó olyat ki lehetne találni, ami ményezetéhez uh -huh. itt. Kedves uh, állataid és uh, feleséged? Te figyelj már, el kellene mondjam, hogy az édesanyám aki rendszeres halad. Tudom, de direkt csinálom fordítva, hát azért, hogy az édesanyád megszóljon, na. Kám, sose kérdezed meg, hogy, hogy van az anyuká. Ja, bocs. Tényleg, a mam mamád hogy van? Jó, áll, jó érzékeny van. Igen, Ez jó van. Érdeklődésedet, jó van. Eszik rendesen? Ja, Elszegeti a Na már ilyenkor, már tudom, apám is már csak csipeget. Spriaba próbálok neki bármi finomat főzni. Már kérdeztem is tőle, hogy már nem annyira nem vágy szét telekre, és mondta, hogy nem. Anyád még vágyik finom ételekre? Nem nagyon főzegetek a kis kertjéből a küzdeltségeit. Uh -huh. Rólállom, meg is lesz hozzá egy kis csirkét. Sétálgat? Mert az fontos a mozgás. Sétálgat, mert elmegy boltba, ja. Uh -huh. Az én apám is boltba megy, az a... Az, az jó? Az a... Hát nem, úgy, hogy, hogy tényleg fontos, abban valami történjék, és akkor elmegy a spár... elmegy egy boltba. Meg a leges postára is elmegy, Posta, igen. Ő abba, most eljár apám nyugdíjasok klubjába, te nem, anyádat nem beszéled rá? Hát nem is tudom, hanem, hogy még ez tök jó lehet pedig. Nem, kérdeld, aztán bejött, mert uh, igen. Ugyanazon korú, világú emberek néha táncolnak. Táncolt is, apám. Megöljét. Jó, nagyon jó. Biztos. Na, azért mondom, hogy beszélj anyáddal, mondd meg, hogy még nincs vége az életnek, tessék emberek közé járni. meg táncolni, és az tök jó lesz. Jó van, jó volt feled most is, puszika. Lemen, szia, szia. Puszi <gül> Na, egy kis zene, zene, zene, aztán jön a brajár. Kajer Péter, szervusz! Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat, megint vasárnap van, nagy nap a mai. A Teréz anya miatt gondolom. Mi miatt? Teréz anya szenti avatása miatt. Pontosan, ezzel akartam kezdeni, hogy végre a pápa is megjelzette, hogy Teréz anyát szendékel avatni de mint tudják a kedves hallgatók, majdnem azt mondtam, hogy nézők, mindennek megvan az ideje. Tehát ahhoz, hogy valakit szentély lehessen avatni, azt először különböző stádiumok vannak, majd boldogá kell avatni, majd ezt követi a szenté avatás. De szerintem nagyon, nagyon meg is érdemelte Teréz anyja, hogy szentély avassák, hisz ha valakinek, akkor neki ez jár. És azt, amit ő tett a társadalomért, azt nagyon kevesen teszik meg. Nem tudom, tudod-e, hogy mi is volt tulajdonképpen az ő munkássága? Hogyne? Ö, konkrétan az volt, hogy akikkel már senki nem törődött, ő elkezdte őket gondozni, Fölsöpört, így, így kezdte, és lényegében a, a, az egész rendszere, a Teréz anya, már 90 országban van nekik ilyen házuk, az a szegénység ellen küzdel, mindennapos küzdelmet jelenti. A ellen Akiket hamarosan az örökkévaló fogadja a túlvilágon, de ők még azért megetetik őket, igen, igen, tisztába teszik őket. Eh, embertelen körülmények között azért még küzdenek, ilyen hospisokat is fenntartanak, eh, vírusos ezbeteg, rákosokra és a többi sorolhatnám tovább. Nem egy egyszerű dolog, tehát valakit szenté kellett agadni, akkor ő már az életébe is, a kalkuttai szentelés, ő már életébe is szent volt. Na, aztán, hogy mit történik a magyar fővárosban ma, ez nem a hirdetés helye, de végre megkezdődik a magyar zsidó fesztivál is, a nyári zsidó fesztivál keretében szerintem perceken belül indul a nagy koncert a Dohány utcai zsinagógába, ahol azért mondom, hogy ez már nem a hirdetés helye, biztos, hogy nincsen szabad hely, de most egy héten keresztül a zsinagógákban, kulturális közfontokban mindenhol igazi magyar zsidó kultúrának lehetünk a, a résztvevői, és erről nem szabad lemaradni. Aztán ugye megindultak a választási, illetve a népszavazási kampányok is, ami egy nagyon szórakoztató dolog, ki ki a maga mondókájával, ki ki a maga táblájával, de én arra kérem a kedves hallgatókat, hogy nagyon figyeljenek oda, amikor vezetnek, úgyhogy vezetés közben azért próbálják nem ezeket a táblákat olvasni, mert elvonja a figyelmüket a vezetésről, és szeretném, ha Egyetlen áldozata sem lenne, sem a, a népszavazás ellen, meg a sem melletteléből táblák figyelgetési közben. Tehát vezessünk óvatosan. Érdekesen alakul a politika, érdekesen alakul, hogy ki mit mond, ki hol hibázik. Ez egy külön stand-up, hogyha van az embernek még ereje figyelni, megvenni a lapokat. Igaz, mire elolvassuk a lapokat, már nem aktuális a dolog, Érdemes megnézni mindig, hogy mi mögött mi van, és ami mögött a, a, a métejes baloldalt. Látjuk lehet, hogy a szélső jobbik van ott, és most nem fogom a kedves hallgatókat rávezetni arra, hogy mégis ki van például a kockás ingek mögött. Neked van valami átkérdelésed? Most a Pukliról beszélsz? Például. De most durvuljunk hát, ne, ne viccelj. Halljuk, mit gondolsz erről? Hát nekem nem annyira jó a véleményem. A pályaíve miatt. És akkor melyik pártot, vagy alakuló pártot? Hát ez az most, mögött, most... Most nem tudom, mert nem régen tett azért a Fidesz felé egy hűségnyilatkozatot, de az most mennyire... Segítek neked, a szélső jobb oldal van benne, többek között lásd a nővért, és még ki van benne, akit nem is olyan régen elvált népüntelés annak kormányának vezetője. Csak nem a Gordon testvér. Ó, oh, bingo, bingo. <gül> Vállap, nem ő. <gül> De most látod, keseríteszne. Figyelj, akkor megkérdezzek én is, a keménykedjük, hogy miért nem szóltam az Zsísza Lázárnak lovag keresztüntetés ügyben? Ó, oh, hát nem Na, ugye én is tudok kérdezni. Hát, hát megírták, kit megírták, de utólag előzzel szólni kellett volna. Előre? Hát ki tudja? Ezt? Lehet, nem tudták. Ki ez? Aha. Hát tudja valaki, hogy kit miért kap, és én nem tudom, hogy emlékszeled, de annak idején azt mondták, hogy a népnek kenyér és cirkusz kell. Mi is lenne ezzel a néppel, ha nem lenne? A cirkusz. A cirkusz és cirkusz. Kalács nincs, de kenyér azért még van. Hát jó, de azért mondom, hogy egy szebb dolgokról beszélünk, mint a Pukli, jó? Ha beszéljünk arról, hogy ma egy érdekes dolog történt, ma a 13. kerületben mi történt? Nem tudom, nem tudom, 13. mi volt? A fesztivál, ez egy ilyen, egy ilyen e, piknikszerűség, úgy hívják, hogy pozsonyi piknik, e, amit nagyon érdekes módon végül is nem fogadták Iványi Gábornak a e, szerepését. Ja, igen, na tessék, na ennek mi az oka? Ezt nem értettem, kérdeztem a parát is, de ő sem tudta megmondani. Ugye a pozsonyi pikniknek eh, volt két alapítója, egy külpolitikai eh, főszerkesztő és egy könyvesborzos. Ezt ők eladták a 13. kerületi polgármesteri hivatalnak, ott meg megbíztak valakit, a valaki a valakinek a lengzomén kie, de ő nem igazán szerette volna, ha volna, ott nem lett volna. Uh -huh. Ányi Gábor és csapata ott fölépjen. Ezért páran a könyvdedikálást is lemondták. Ez egy ilyen ragály, tudod? De... Látom, igen, azért mondom, ez ilyen népszokás aztán, vol aztán voltak, akik nem örültek annak, hogy az emik zsidó zsidószervezet a habádot volt, és bemutatta a zsilipert. Aztán ez nem örült, az nem örült. Tehát ez már kezd olyan lenni, mint amikor a közelkelten, e, mit tudom én, az egyik falu nem szereti a másikat, aztán a végén le fogják rohanni őket, a tuszuk, meg, a húsuk, és akkor, hát szóval nem jó ez így, na, valamit tenni kéne, össze kéne békíteni a népet. Igen, egyetértek, most már mindenki veszekszik. De hogy egy picit szeressük egymást, és ennek reményébe kéne azért még hogy pár mondatot mondjunk, hogy tényleg egy kicsit nézzünk a szomszédainkra, az se baj, ha ő másra szavaz. Kérdezzük meg, ma délután voltam valahol, akivel beszélgettem, egy közel 66 éves hölgyet, és mondtam neki, hogy mondja drágám, és hány órakor szokott először beszélni. Azt mondja, hát hogyha lemegyek a Corvin ott az valakivel megkérdezem, hogy hány óra, vagy hogy tudja, hogy hol van a Corvin pláza. Csak ugye azt mondja, hogy hülye vagyok, mert a Corvin plázában vagyok, meg bemegyek, megkérdezem, hogy mennyibe kerül, mert különben elfelejtenék beszélni. Uh -huh. Tehát az emberek sokasága, és nem is tudja, hogy ettől lesz depressziós. Jó, de a a azt elvárni, hogy a, a másikba szeressük azt, hogy más, mint mi, az nagyon nehéz. Az nagyon nehéz, de nem tudni, hogy mikor kerülünk, milyen állapot. Hát, ha segítesz másnak, akkor azt az örökké való könyvelésé nyilván tartják, de sok emberrel jó voltál, akkor feltételezhető, hogy vele sem fog senki spermatikusan viselkedni. Hát igen, belátható ez, <tos> de nem az eszünk, hanem az indulataink vezérelnek. De, de az indulatainkat félre kéne tenni, a múltkor meséltem, hogy belecsorogtam valakibe, és már láttam a késeket, hogy előkapja, de én nyugodt voltam, azt mondtam neki, hogy uram, ő neki még biztos soha nem mondták, hogy uram, mondtam, hogy megvárjuk majd a rendőrség szakértőit, aztán illa a kerek, náda, kerek, olajra lépett, mert lehet, hogy nem volt biztosítása, lehet, hogy nem volt jogosítvány, csak ingyen nézett hülyének, és bele akarta kifizetetni az új, vagy új autót vetett, tudod? De az, hogy megőriztem a hidegvéremet, az, hogy nem látta rajtam, hogy félek, az, hogy nem kezdtem el üvölteni, hanem szépen higattam. Az embereket ezzel lehet ám a legjobban kiborítani, hogyha üvöltezik rá, és akkor azt mondod, hogy uram, nem hallom, amit mond. Igen, van igazságod, engem is egyszer egy cigány egy fiatalember lebúzizott, azt mondta, hogy szia Zsuzsika, és kérdeztem tőle, hogy te tényleg homofób vagy cigány létedre? És akkor így elszomorodott. De igazad van, hogy érdekes, hogy a magunkról nagyon jó a véleményük, és másról pedig azonnal rossz. Igen, ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog, de egy kicsit jobban, tehát ha beszélnénk egymással, ha megnéznénk, hogy miről szól ez a népszavazás, vagy mit gondol a másik oldal, meg ugye azért mondjuk legyünk őszintén, itt van ez a furcsa ellenzék, akkor elmentek Brüsszelbe, és ahol összekevertek az egész idáig róluk gondol dolgokat. Tehát egy kicsit jobban meg kéne mindenki magyarázza, hogy ki és mit szeretne. Lehet, hát, az, most az mszp n sajnálkoztam, hogy felhívtak, én már nem vagyok kíváncsi az mszp ről hogy mit gondol már. Hát lehet, hogy te nem vagy kíváncsi arra, hogy az mszp mit gondol, de azért egy egészséges ellenzékre szükség van, tehát az embereknek szabad tudni, hogy mi, miért történik. Itt nem a szomszédainkról van szó, már elnézést kérek, hanem rólunk van szó. És az, hogy ki miért ír ki népszavazást, de egy dolog az biztos. Az embernek a jogával nem csak élhet, hanem az kötelessége is. Elmehet, és nem érthet egyet. De azért az elég fontos, én nagyon sok emberrel találkozok, akik állandóan választások után sopánkodnak. Csak megkérdezem... Na de most az MSZP esetben azért jó példa, mert ő ugye kettős üzenete van, az egyik, hogy ne menjenek el, és szavazzanak úgy, mint a Fidesz. Ezt nem is tudom összerakni a fejembe. A demokráciának az az alapja, hogy jogod van elmondani a véleményed. Ha jogom van elmondani a véleményem, akkor szerintem kötelességem is elmondani a véleményem. Ott a, a, a, a szavazó fülke magányában, ott akár beleughatok egy WC-papírt. Igen, igen, de azért mondom, hogy nem értem ezt a kettős üzenetet. Hát mert nem világos, mert nem gondolták végig, hanem mindenki csak erőből. Tehát. Le kéne ülni, én nem értek egyet egy csomó ellenzéki pártal, de nagyon tetszik, hogy már ők is, én nem értek a, a két farkú egyesülettel együtt, de nekem nagyon tetszik, nagyon humoros dolgokat. Igen, legalább viccesek, hála Istennek, igen. Viccesek, tehát a humor az még nem múlt el. És az előbbi kérdésedre válaszolva, hogy a, a, a kitüntetések című villámhárítő műsorban a is miért nem ment, a mazsísz egy, egy nagyon érdekes levelet írt. Amit... Igen, azt olvastam, az érdekes, igen. Tehát... Az is vicces egyébként, hadd mondjam ki. Hát igen, tehát nem mindenkinek kell a fejét levágni, nem mindenkit kell felakasztani, és, és egyáltalán, ma beszélgettem 1956-ról, és már megint egy csomó új élménynek vettem a birtokosa. És az illetőt, amiközben beszélgettünk, megkérdeztem, hogy hogy lehet az, a mai fiatalságot érdekeltétenni tenni, hogy ez érdekelje őket. Hát nem úgy, hogy erőszakkal rákényszerítjük őket. Hát ez biztos, ez biztos egészen. Mert lehet, hogy azt sem tudják, hogy mikor volt a 30 éves háború, és azt sem érdekli őket, hogy mi volt Aradon, valahogy másképp kéne nekik ezt. De az érdekli őket, hogyha jön egy harckocsi a nagykörúton, és nincsen másod, csak kockakövedés háztarsági olajat, haza lehet vágni a tankot. És 56-ban ezt csinálták a magyar srácok, tehát meg lehet, van olyan megközelítés, ami érdekli a fiatalokat, csak nem... Igen... Igen, ám, de mint tudjuk, hogy a legjobb terroristából lesz a szabadságharcos. A legjobb hősből lesz az, aki a. Terrorista lesz. A, a, a, a, a, a, a vénájában, nem a megfelelő anyagot gyújtja, e, nyomja bele, aztán hős lesz, ahelyett, hogy e, még az emlékét is kitörölnék. Tehát ez egy ilyen nagyon vitatott dolog, mindig attól függ, hogy ki hogy áll. De a haza. És, és szerintem mindenkinek fontos az, hogy mi itt maradjunk, hogy ne lehessen eltiporni minket. Nagyon érdekes az, hogy arról beszélünk, hogy nem akarjuk a migránsokat, de ugyanakkor nevetve mosolygunk azon, hogy a Gutenberg télen két percre egy zsinagógától, ahol kuplerájt nem lehet építeni, meg nem lehet örömlányokat odaállítani, de eh, természetesen ezzel különbséggel, de egy ellentétes vallásnak a központját oda lehet tenni, és lehet, hogy ezek lőni fognak, és miért fognak lőni egymásra? Mert senki nem figyelt oda, hogy a párizsi események, a londoni események, nem a migránsokból voltak, hanem az ott lévő második generációból, akik nem illeszkedtek be, akik hipik lettek, lettek, alkoholisták lettek, majd jött a nagy megférítő imám, aki elmondta nekik, hogy úgy lehetnek, igazán úgy térhetnek vissza a gyökerekhez, ha a terrorba részt vesznek, és akkor majd a túlvilágon ennyi meg annyi szüzet kapnak egyel sem nagyszos, hogy el tudnak bánni. Tehát az alapproblem hogy nem adok lehetőséget arra, hogy a magyar kereszténységből áttérített muzulmán hívőket, akik nem tudni, hát ha elmész Izraelbe, 1953-ban a fiatal zsidó állam egyik első törvénye volt, amivel létrehozták, megszavazták a parlamentbe faltól falit hogy nem lehet kihasználni egy embernek sem a gazdasági, sem a szellemi szegénységét. Tehát nem lehet hittéríteni. Nem lehet kihasználni azt, hogy valaki bajban van. nem milyen szép. Még a zsidó hitre sem. Ez nagyon szép. De hány ilyen ország van, ahol ilyen törvényt hoztak? Na de könyörgöm. Tehát akkor nem fogok muzulmán eh, hitre térített embereknek necsetet térít és nincs annyi muzumán hitű ember Magyarországon, ha csak nem azok az emberek, és nem akarok általánosítani, akiknek kihasználták gazdasági-lelki állapotát és áttérítették. Akik a koránt magyar nyelven olvassák, mert az itt még nem tanulták meg. Ők megfelelő alapanyag arra, hogy elhitessék vele, hogy ők akkor lesznek száz százalékosak, ha majd bebizonyították és letesznek valamit az asztalra. És akkor majd régi hittestvéreiket ugyanabból a nyolcadik kerületből, vagy ugyanarról az Ózról, vagy innét, onnét, amonnét, ahonnét átterítette, Hisz a város tele van olyan hölgyekkel és urakkal, akik ma, a, a muszlim vallá bármelyik részébe hisznek, mert ugye ezer arca van ennek is, és, és ha megkérdezett tőlük konkrétan, hogy miről van, szó szóval nem biztos, hogy el tudják mondani. Ebben biztos vagyok, most abba adjuk, mert a Rubit is meg akarom kérdezni. képzelt Szerbiába a cigányokra másztak rá a muzulmánok, mert az oktatáson keresztül tudom figyelni ezt, hogy hogy vonják ki magukat a keresztény oktatásból. Érdekes lesz. Mind a hamasz. Mint a hamasz, ja. örülök, hogy meghallgattak. Jövő vasárnap ugyanakkor ugyanitt. Próbálják jól érezni magukat, vitaminjaikat vegyék be, unokáiknak most még életbe adjanak oda, hogy élvezzék őket. Köszönöm, hogy meghallgattak. Jövő héten ugyanitt. Ciao, ciao, ciao. csáu. Annyira kevés időnk van, hogy most nem zenégetünk, pedig jót a léleknek, hanem talán hazajött mindig a világba csavarog regős Róbi. De azért néha van eszi a fene, és már szól a telefon, ez egy élő adás, ebből is lehet látni. És Robi a telefonál, Szerbusz, Robi. Haló. Haló, haló, Mackó. Haló. Szerbusz, Mackó, regős, Robi Macó, szerbusz, örülök, hogy elkaptunk. Itthon vagy? Itthon vagyok, megjöttünk, tegnap köszönöm kérdésed. Hát végül is a generálás jól annak ellenére, hogy a táladában a szobánk nem állt rendelkezésre amit egyébként három hónap akkorában lefoglaltunk. Próbáltuk kimakszolni ezt az egy hét Horvátországot, én többször voltam már porecben nyaralni, igyekeztem végigjárna a dolgokat és nézni az árak alakulását. Hát nagyon sok magyar választotta az utolsó helyet még augusztusban arra, hogy kipihenje magát, lehetett látni, hogy a kisgyerekes családok vannak inkább a szállodákban, az üdülőhelyen, aki már járó gyerekkel rendelkezik, ők már elmentek, és otthon várják az iskolakezdést. Voltam Velencénben egy ilyen jethajó, valahol rengeteg magyar volt, igyekeztem nem nagyon megszólni magyarul, mert kíváncsi voltam, hogy miről beszélgettek, és hallottam egy nagyon jó szöveget. Rengeteg nagyon-nagyon drága jaktot hagytunk el, miután bejöttünk Velencébe, és a, a San Basiligo kikötőbe kikötött a hajó, az egyik ilyen jachtnál azt mondja, az egyik ilyen tanult magyar eh, polgártársunk, hogy ha nézzétek ma oda, ott van a pénztáros lőrinc. Nem értették, hogy mi az a pénztáros lőrinc. Rájöttem, hogy a hajót mutogatja, hogy ott van egy olyan hajó, hát a Lőrinc ugye valóban ilyen hajókon szeretett tölteni a pihenését. Itt elég sok volt, úgyhogy lehet, hogy többet is vettek, vagy béreltek már a fiúk. No hát, hogyha a választás úgy fog alakulni, ahogy a, a hajón a közvélemény eh, alakult eh, a kormányjal szemben, akkor sokan nem mennek el a választásra. Eh, Megjelent egy eh, két farkú egyik plakátja, hogy, hogy ön tudta, hogy az emberek nem hülyék. Erre valaki aláért, hogy de, <gül> hát kíváncsi leszek. Félek, hogy rettenetes siker lesz, Robi. Csak mondom neked, én mindig depressziós vagyok, de egyrésztől elmennek, és másrésztől megszavazzák, hogy... hogy... 40 éves vagyok, igen? egy csomó iskolám, egy csomó referenciám, és tapasztaltom az élet és a munkák számos terén. Van munkám is, és meg tudok belőle élni, azon keresek közé tartozom, igaz, nem a magyar fizetőmunkából, hanem egy külföldi fizetőmunkából élek. De azon gondolkozom, 40 évesen, úgyhogy én éltem kb. négy évet külföldön az életemben, eh, Amerikába és Angliában is. Az unalmas életre vágysz? Eh, igen. <gül> egy hétig nem néztem tévét, Tudtam. nem, nem érdekelt az a vagymosás nem láttam egy plakátot se. Uh, hazajöttem, és egyszer rám ült egy ilyen depresszió egy napja, és nem érzem jól magam itthon. Azon gondolkozom, hogy kell ez nekem? Ja, mielőtt elmenném, mondj valamit erre a Kerékbárci Szabolcsról, mert uh, te azért valamennyire közelebbről ismered a DK-t, mint én. Uh, uh, így van, én a Kerékbárci egy konzervatív, uh, nagyon tisztességes embernek ismertem meg, és nem tudok rosszat mondani. Nem olvastam azt a cikket, amiért kilépett a DK-ból. Én úgy tudom egyébként... Az volt a lényege, hogy nem fogja megnyerni a választásokat nagy valószínűséggel a DK-mével. Nekem az az egyetlen bajom, hogy az igazságot mondtak itt. Most mi ezzel a baj? Most nyilván én is azt gondolom, hogy a DK önmagában egyedül nem tud csatát nyerni robban maffia lezsémmel szemben. De azt gondolom, hogy azért az SZDSZ Három cikluson keresztül az 5-6-8%-ával mindig kormányzó párt volt az NSZP mellett, és ezért legyünk őszinték, erre minden esélye megvan. Ha az NSZP nem lenne mennyire impotens, mint amennyire, bocsánat, a kifejezés, ez nem tudnak felmutatni egy olyan pozitívus sem, mint aki én annak idején tiszteltem, Kovács Lászlótól. Nem most ilyen szép nők vannak. Nem jól szép nők, nem, nem elég? Um, Tudod, van egy szép nő? Igen, Ági, igen. A Ági. Kuhalmi Ágnes, eh, okos és szép is. Nem elég? Egy, egy fecske nem elég? Egy fecske nem elég. És azt tudom, tudom, azért csak kérdeztem, mert felháborító. Vagy nem szeretni, de ő az egyedül olyan volumenű ember ma a bal liberális volt, annak ki le tudná ezt a rendszert, de őt már annyira minden mindenfajta eh, kimagyarázott, kilagadott. Eh, Hazottunk reggel-délben este e, dolgokkal, hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy ő egy karaktergyilkolás áldozat, ami miatt már nem lesz többet nőzt. Nem lesz, igen. A Orbán Viktor, akinek megnéztem egy 2007-es e, nyilatkozatát, ahol elmondta, hogy nem azért mutattunk ajtót e, a Szovjetuniónak, hogy aztán a hogy visszaengedjük őket a nyugat, vagy a szabadság nyugaton van és mi a szabadságot választottuk. Hát ehhez képest ő gyakorlatilag teljesen más csinál, mint amit 2007-ben mondott el, tehát év, és hát azt mondják... Azt mondják erre, hogy gyakorlati politikus. Hát, igen. Érted. Hogy a hazugságnak van egy olyan része, hogy ő soha nem mondaná ki, hogy hazudtunk, meg elkórtunk, pedig elkórták. még hazudnak, folyamatosan hazudnak. 170 km hazugság Épült a határon, kisebbségi plakátok, vagy kisebbségi bizonyítványt bizonyító plakátok van tele az ország. Csak az nyeri meg a pályázatokat ma Magyarországon, aki Orbán Viktorral, vagy a Szefével jobban van. Ameddig jobban volt a Simicskával, mindent a Simicska vitt. Amikor a Simicská elkezdett önálló életet élni, ugyanézve, hogy két olyan pénztárnak, vagy épp olyan, hogy is mondjam, pártkatona, mint a Simicska volt, a Simicska volt esze. A, a miért felos nincs önálló gondolata, ő mindenre adja az áldásot, aláírja. Hát azért van, hát azért... Már kiabálnak itt, a, hallgattuk, hogy 50-90, mindjárt be kell fejeznünk az adást, és szép gondolattal bucsúzunk el. Mi legyen az? Nem kell, hogy szép legyen. október másodikán maradjatok otthon, vagy szavazatok érvénytelenül, felbusztok. Te kettős megoldás javasolsz? Azt mondod, hogy vagy otthon, vagy elmenni? Én azt mondom, hogy, hogy vagy nem elszavazni, vagy, vagy, vagy igen elszavazni, vagy érvénytelenül szavazni, vagy nem elmenni. Jó én azt gondolom, hogy választópolgárként én el fogok menni, és olyan a szabadatot fogok ráadni amíg érvénytelen lesz. Jó van, köszönöm, és akkor jövő vasárnap ezt az adást megismétlik kedden 11 és 1 között. Ez volt a bakás lista, az üzenet mindig az, mint régen. olvashatok, könyvet, szeretkezzetek, imádkozzatok. Na csal.